Планета Стихій. Планета Земля справжнє диво. Красивий космічний об'єкт, що безперервно плине навколо Сонця. Низка вчених вважають, що її утворення це неймовірно рідкісне явище. Головна відмінність нашої планети існування життя. Але до того, як з'явилися перші організми, Земля прожила довге сповнена драматизму і дивовижних подій життя. Так, понад 4 мільярди років тому була епоха нескінченного дощу. Такою планету ніхто з представників людства не бачив. Гаряча водяна пара виривалася з поверхні розпеченої кулі, огортаючи її суцільним хмарним покривом. Потім вона піднімалася вгору, охолоджувалася і переходила в рідкий стан – у результаті на розплавлену речовину Землі випадали рясні дощі, які охолоджували планету, що пашіла жаром. Цей душ тривав мільйони років. Поступово планета охолоджувалася і починала тверднути. Так утворилася земна кора. Відтоді вона приховує розплавлену речовину мантії, внутрішнього шару Землі, наче яєчна шкаралупа. Коли температура земної поверхні ще дужче знизилась, Дощові води, які до цього безперервно випаровувалися, піднімаючись в атмосферу, почали накопичуватися в глибоких западинах. Так утворювалася колиска життя до історичний океан. Приблизно 3,5 мільярди років тому тут зародилися перші організми. Ця дивна подія стала початком довгого шляху розвитку життя серед могутніх стихій землі, вогню, повітря і води. Як у ті далекі часи, так і зараз вони відіграють і позитивну роль, і водночас є силою, що призводить до землетрусів і повеней Вивержень вулканів і снігових лавин, ураганів і пожеж Тож не дивно, що ці катастрофічні події називають стихійними лихами Наші предки не сприймали стихії як щось далеке і невизначене Вони постійно зіштовхувалися з ними в повсякденному житті з водою – у вигляді річки, моря, дощу, снігу. Із землею – у вигляді родючого ґрунту, скель, піску, рівнин і гір. Із повітрям – у вигляді вітру, бурі, смерчу. З вогнем – у вигляді сонця, блискавок, пожеж і життєдайного тепла багаття або хатнього вогнища. Космонавти говорять. Що блакитне небо і білі хмари нашої планети роблять її найпрекраснішим об'єктом у навколишньому просторі нескінченного Всесвіту. Проте краса далеко не єдина її чеснота. Земля є найбільшою науковою загадкою.